Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det igen blevet mandag. Om under to døgn skal vi alle sammen hen og stemme, men først er det tid til Q&A, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Fortrup. Og jeg hedder Mikkel Andersen. Og vi kommer til at tale folketingsvalg i dag, for her hvor valgkampen synger på sidste vers, så har vi inviteret to gavede journalister ind for at tale om, hvordan medierne har håndteret dækningen af politik gennem de seneste fire uger. Men inden da skal vi runde et emne, der indirekte også har haft betydning for valgkampen, nemlig TV2's stærkt omdiskuterede dokumentar, hvor man med stul kameraer afslåede kritisable forhold i visse daginstitutioner. At dokumentaren fik... Politikerne op af stolen, det er hævet over enhver diskussion, men spørgsmålet rejser sig, var TV2's metodevalg nu også det rigtige? Nej, siger, en tidligere chef for, siger den tidligere chef for DR2, tv-dokumentaristen Christoffer Guldbrandsen. Og så rykker den 31. oktober jo stadig tættere på, og det er som bekendt den dato, hvor Radio 24 7, som du sidder og lytter til lige nu, efter planen for sidste gang skal sende på FM-båndet. I den forbindelse så taler vi med Anne-Marie Dom, der sandsynligvis bliver direktør for den nye kanal, der tager over efter 1. november. Men hvad er det for en radio, som danskerne kan forvente sig fra den kant? Men 31. oktober er jo ikke nødvendigvis luk- og dag for 24 /7. For kort før valgudskrivelsen blev politikerne enige om at bevilge penge til en ny DAP-kanal, hvor der er lagt op til, at nærværende radio muligvis kan videreføres. Spørgsmålet er så imidlertid, hvad der bliver af de planer. Er de nu på grund af valgkampen faldet ned i et politisk vakuum? Og hvem ved, om et nyvalgt folketing overhovedet vil føle sig forpligtet af det, der bliver aftalt inden folketingsvalget? Vi får besøg af Jørgen Kvist, der sidder i Radio 24 s bestyrelse. Du lytter til Radio 24 /7. Så var der jo øh, vald topmøde debat i går aftes øh, på Danmarks Radio, Henrik. Og der må jo indrømme, jeg var jo øh, jeg var en af dem, der der sad og så det live, og jeg var utrolig fascineret af den lille gimmick, som, øh, som Mette Frederiksen øh, medbragte. Hun havde jo taget intet mindre end en øh, en diode -lygte fra Jamen. en øh, fra en bil med. Når alt andet er glemt i den her valgkamp, så vil vi huske pæren, det Frederiksens pære, fordi det var jo sådan et af de der defining moments i, i den her valgkamp, hvor jo ikke ret meget har rykket sig ud af stedet, øh, men, men, men, men pæren der, den havde sit, og det har man også kunne se siden, den har jo haft sit helt særlige liv øh, derude, altså jeg, jeg tænkte altså, da hun stod der, hvad, hvad pokker sker der? Altså <laughs> hun, hun lignede sådan en, der var, vi kender det alle sammen, det der med, at man er gået i gang med at fortælle en vigtighed, og så halvvejs igennem, så opdager man, at hov, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg skal komme i land med den her. Ja, det, at man så også tænker, hvordan, altså, hun medbringer en dem, som, som hun tydeligvis ikke selv kan redegøre for, hvad I egentlig er, og som ser ikke kan se, hvad I er i udgangspunktet. Altså, jeg, jeg var meget paff over, hvad det egentlig var, der foregik, men man forestiller sig måske, at de har siddet og tænkt, at fordi den så så obskur ud tilbage i Socialdemokratiets bagland, at de sådan hen til den her debat, jamen, så kunne man ligesom illustrere, hvor, hvor uvæsentlige uh, de her var. Men, men Henrik, Altså jeg sidder og tænker på, altså går det ikke altid galt, når man har de her gimmicks med, i hvert fald for socialdemokraterne. Jeg sidder og kommer til at tænke på, øh, på dengang, øh, hvad det hedder. på Nyrup, han stod og rev sider ud af øh, Lars-Lykke Rasmussens minimalstatsbog, der også endte med at backfire sådan temmelig voldsomt for, for, for Jo, for men jeg synes nu alligevel, der er en forskel, fordi øh, det, der jo var tilfældet, dengang Nyrup øh, hævde de her sider ud af minimalstatsbogen, var, at ude i brøndby tror jeg, der var, et eller andet, en eller anden større hal i, i Københavnsområdet, der virkede faktisk rigtig godt på øh, tilhørende, øh, men øh, det, der så var det kæmpe problem, og det er jo ikke øh, noget ubetydeligt problem, øh, det var, at i fjernsynet så det rigtig, rigtig skidt ud. Jeg vil så sige, at, at, at, at sammenligningen med i går holder altså ikke helt, fordi jeg tror ikke, der var nogen som helst, end ikke dem, der sad inde i studiet øh, i går, som syntes, at øh, Mette halogenpære halogenpærestont, eller hvad man nu skal kalde det, på nogen måde, <laughs> rigtig spillet. Det, det, var, det var et sjældent kikset øjeblik. Hvad tror du, der, hvad, hvad tror du der, hvad, altså, kan du redegøre for, hvordan er man kommet frem til det her, at har været en god idé i forberedelsen af den her debat? Altså, det, der må tydeligvis være gået en del forberedelse i det, at du faktisk skulle tage den her pære i lommen og, og alt muligt andet, ikke? Jo, jo men det er jo sådan noget, man de sidder og forbereder sig. og så tænker de, at nu, nu må vi på en eller anden måde gøre det konkret. Vi må, vi, den her snak om, at vi vil hæve skatterne, nu må det ned på et niveau, så, så folk kan forstå, at sådan forholder det sig ikke. Og du selv lidt inde på det, Mikkel, altså, hvornår er det sidst, man har købt en, en elpære? Kender, kender man i virkeligheden, hvad sådan en koster? Nej, det gør man ikke. Så hvis vi nu holder en elpære op og siger, se, denne her, som vi ikke engang køber særlig ofte, den stiger kun med 50 øre. Se, hvor lidt vi vil øh, hæve skatterne. Så, så er det bare den klare kommunikation i, i, i nyere dansk politisk historie, det har muligvis været ambitionen, Man skal ikke bare øh, forsigtigt runde den her snak af og sige, at helt sådan gik det, gik det Nej, ikke. nej. Ikke, men, men det hører så med til historien, at hun jo faktisk øh, med Frederiksen i dag selvfølgelig gør det, hun skal gøre, og sender en eller anden Facebook-opdatering ud om, at øh, her er jeg på vej til øh, Godmorgen Danmark, tog hun skrev. Jeg sidder her i bilen og griner lidt af mig selv. Og det er jo når, det, når nu skaden er sket, så synes jeg sådan set, at det er den, det er den rigtige måde at håndtere ja. det på. Jeg ja, der var jo så lige få en meget kort bemærkning indskyde med min med løbe til så 10 år på Kokkebosn eller altså i gamle dage der brokkede Mette Frederiksen så var faktisk over noget vi havde lavet på Kokkebos, nu blev interviewet af ekstrabladet og sagde at en artikel vi havde skrevet. Det var ikke sjovt. Og det var ikke fordi hun manglede humor, hun kunne faktisk både i cirkusrevyen og forskellige andre humoristiske men, Det der men... er jo den mulighed, det slet ikke var sjovt, <laughs> Altså prøv her selvfølgelig var det sjovt, Henrik. Det er jo ikke det, men men min pointe er bare at et eller andet sted så tror jeg, at alle politikere i dag har fået at vide, at hvis de bliver udsat for satire eller de kvejer sig, så det at være overbærende og på en eller anden måde virke overskudsagtig i situationen og tage den på sig og vise, at man kan grine af sig selv, det virker som om, at det er det, som alle kommunikationsrådgiver fortæller dem nu om dagen, de skal gøre. Men, men det. Jeg synes, at Frederiksen skal have det, at, at det hun stunt, hun lavede i går, det kunne øh, Rokko altså ikke have gjort bedre. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg, du er ret i, Henrik. Du lytter til Radio 247. Dybt ulykkelige og grædende børn, som bliver afvist af det pædagogiske personale og får at vide, at de er egoistiske. Det er blot en af de ting, man kan man kunne se i TV2's dokumentar Daginstitutioner bag facaden, der blev sendt tirsdag. Har brugt det, TV2 blandt andet en muldvarper, skjult kamera for at dokumentere forholdene i en række københavnske daginstitutioner. Men metoden har fået massiv kritik fra både pædagoger og Københavns Kommune, så er skjult kamera og journalister virkelig en gangbar metode i forbindelse med børneinstitutioner. Vi vil gerne have spurgt TV2 selv, men de har ikke ønsket at medvirke i en debat. Det har du derimod, Christoffer Gudbrandsen, dokumentarist og tidligere chef for DR2. Øhm, velkommen til, skal jeg da sgunde mig at sige. Hvad tænker du om, at TV2 ikke vil, vil stille op i dag? Det, det synes jeg er overraskende, men jeg synes selvfølgelig også, det er svært at, at, at forstå. Det lever jo af, at folk stiller sig op og medvirker i deres udsendelser, både på news og deres andre kanaler og platforme, så det giver jo det giver ikke nogen mening. Og så må man vel også sige, at hvis du bruger metoder, hvor du filmer små børn, to årige børn, uden forældrenes accept gennem øh, knap fem uger så må man da også se ud fra sådan en helt banal menneskelig moralsbetragtning, så bør du stå op og, for, og stille op og forsvare dig. Okay, lad os, lad os lige for dem, der ikke har, uh, har læst din, dit, dit indlæg, hvor du vender dig imod øh, den her dokumentar, lad os lige sådan få trukket op, din hovedpointe op. Hvad er, som du ser det, problemet med den der dokumentar, der blev sendt i sidste uge? Ja, man kan sige, øh, det, er jo, det er jo dybest set en faglig diskussion, hvor der er tre øh, centrale problematikker. Det er den her afvejning af, hvorvidt grundlaget er til stede for, for at bruge skjult Det er en afvejning omkring, hvor stor en væsenhed har det, du kan afdække med det skjulte kamera, holdt over for den krænkelse af privatlivets fred, som der er for børnene og familien, familierne tilknyttet. Det andet, den anden udfordring, det er det her, de bruger en muldvarp, en agent-provokatør, kan man sige, øh, som også er, er en alvorlig problemstilling i den her sammenhæng med populært sagt. Altså, de tager en... Øh, de har en medarbejder fra TV2, der udgiver sig for at være pædagog, som så optager en pædagogstilling øh, og er pædagog på de stuer, hvor de filmer. Sagt sådan lidt populært, så ville det være lidt det samme, som hvis man skulle afsløre, at kokke ikke vaskede hænder, og man så får en journalist til at blive ansat som kok, og så laver man et indslag om, at den her journalist og kok ikke vasker hænder. Det, det er sådan en problemstilling i Again, delen af genprovokatørsdelen i den her. Og så er der sådan det der, og der bliver det måske lidt fagnørdet, det er samtykke og forelæggelse i forhold til de medvirkende, at der er forældre øh, til de her børn, øh, hvis børn, treårige børn, er i centrum, og som først bliver orienteret dagen inden, og som ikke får lov at se det, og som ikke får lov, at, og de får ikke forelagt det, som man siger. Men Gudbrandsen, hvad vil du sige, hvis jeg så mod det øh, påpeger, at det er, der kan være de der faglige indvendinger, men den her udsendelse har skabt en diskussion, som de færreste vil bestride, er enormt vigtig. Jamen, det vil jeg give dig, det vil jeg give dig fuldstændig retning i. Uh, men det er vel ikke sådan, at, uh, at det at, at skabe en diskussion en enhver metode... Vi ved vel alle sammen her i studiet, at man kan skabe debat og diskussion på mange måder, og nogle af dem er mere uh, korrekte end andre, og nogle er decideret ulovlige. Men tror du, muligt, tror, du man, man kunne have skabt altså, den her debat, hvis man bare havde henvist til nogle tørre indberetninger? Jeg forstår ikke helt din kobling, fordi altså, det er jo ikke altså, det er jo ikke underholdningsværdien, skal jo ikke definere hvilke metoder man bruger. Det er ikke, det er ikke et kriterium, at man er bange for, at det bliver kedeligt, den journalistik man bruger. Derfor så bliver det pludselig okay at lave kamera. Men hvis vi nu ser på de presseetiske regler, der står jo, at det skal være altså, hvis man skal bruge den her slags undercover metoder kamera, så skal det være væsenlig samfundsmæssige årsager. Det er sådan ligesom standardbegrundelsen. Og vi ved jo, TV2, det har de selv redegjort for, de har jo sagt, at vi forsøgte faktisk, vi forsøgte jo at sende folk ind og lave det her fuldstændig åbent. Det, det bliver afvist fra de her institutioner, som vi via indberetninger ved, der var problemer med dem i forvejen. Så går de som sidste udvej ind, og så bruger de så altså en muldvarp og, og, og skjult optagelser. Og det er vel reelt nok et eller andet sted, er det ikke det? Det er vel samfundsmæssige, øh, væsentlige ting, som de har afdækket i forhold til, hvordan tingene foregår uden en række børneinstitutioner. Altså, jeg synes faktisk, at dit spørgsmål rammer det sindssygt godt ind, fordi for det de illustrerer, hvor manipulerende den her udsendelse er, og TV2's kommunikation omkring den har været. Du stiller tre præmisser op i det, du siger her. Det ene er, at de har først fået afslag, før de går ind. Et, det er falsk. To, øh, ja, kan du lige minde mig om, hvad det var? Det, den første er, at de har søgt om afslag, ja. om at få adgang først. Øh, det har de fået afslag på. Nummer to er, at der ligger en masse beretninger til grund, som får dem til at gå ind. Det er også falsk. Øh, og det sidste kan jeg ikke lige huske hvad dit point var. Det, ja, det det har jeg også nej, glemt. Nej. Men, men, men er det ikke korrekt at mig der lige er holde 2... fast ja. det. Ja, okay. Nej undskyld. Ja der altså, der er 22 øh, øh, altså de 22 institutioner har tidligere været udsat for i det interne i det kommunale system for kritik eller påtal og det er det der danner udgangspunkt for dokumentaren. Det er korrekt nok eller? Nej, det er okay. ikke korrekt. Okay. Altså jeg tror det der forvirrer her det er at TV2 optager med skjult kamera i to forskellige daginstitutioner. Den første daginstitution, de, de går ind i, er det, de, efter, de i udsendelsen benævner, gul institution. Hvis vi skal lægge udsendelsens oplysninger til grund, så har de ingen anledning til at gå ind i den institution. De har ikke øh, hvad hedder det, kendskab til, at den er gul, og de har ikke kendskab til, at der foregår konkrete, øh, kritisable forhold i institutionen. De går ind på, kan man sige, må at få og optage, optage. Der kan man sige, at der er kriterie 1 i anvendelsen af skjulkameraer ikke opfyldt. Der er ingen anledning til at gå ind. Andet end en general formodning om, at der ikke gule institutioner øh, ikke bliver af forhold. Øh, og det ved de så ikke engang på det her tidspunkt. Så vi har en gul institution, en institution hvor øh, TV2's medarbejdere filmer i 11 dage. Og jeg vil også påstå, at der er ikke noget i udsendelsen, som dokumenterer noget som helst øh, væsentligt i de optagelser. Jeg vil, jeg vil gerne udfordre jer til at, til at påpege noget i den øh, gule institution, der viser noget kritisabelt. Men, men, men, men Gudbrandsen, du er jo dokumentarist. Blandt mange af de andre ting, du har lavet, så er du, så er du kendt for at være dokumentarist. Du er ikke blind for vigtigheden af at have nogle stærke virkemidler. Og, og jeg vil godt lige holde lidt fast i det, jeg startede med at spørge dig om. Har det ikke en betydning, når man skal afsløre muligvis kritisable forhold, at man får nogle folk til at, at, at ligesom se alvoren i det her. Og til det formål kan virkemidler være nødvendige her under virkemidlet et Jo, hvis, vir hvis alvoren eksisterer. Og det er det, det, du altså... bestrider? I, når vi taler, lad os holde fast i den her gule institution, fordi der er en gul institution og en rød institution. Og enhver, der har set udsendelsen, kan se, at der er pædagoger og pædagogmedhjælper, der opfører sig dårligt over for børnene i rød institution. Man kan sige, ifølge, sådan, hvis man skal sådan, kigge stringent på de, på de presseetiske overvejelser, så kan man godt forsvare metoderne i rød institution, hvis man er generøs. I gul forholder det sig anderledes. Der er ingenting at påpege. Der er én sekvens i udsendelsen, som er blevet anvendt også i nytægtsdækning, som er et lille en, et lille barn, en pige, der får fingeren i klemme i en dør og græder. Det, det, er en, det er en sekvens, der skal illustrere den her. Der er en en medhjælpervikar, en ung mand, som ikke giver barnet opmærksomhed, der barnet græder. Men situationen er, at der er også en pædagog på stuen, som er ansvarlig for pædagogikken på stuen i det her tidspunkt. På det her tidspunkt, som ikke griber ind som bare lader barnet græde, og først et grad barn mere, og det kører, og det kører, og det kører. Og hvem er den pædagog, der ikke tager ansvar og griber ind, og bare lader det her fortsætte? Det er TV2's medarbejdere. Og, og, og din point, og hvad er... hvad kan det bruges til som mm. dokumentation? Det er jo åben Altså, TV2's medarbejdere, der her er forklædt som pædagog, har jo en dobbelt interesse. De har både en interesse i at levere en slagkraftig historie, og så formodelig også en interesse om at varetage barnets tag. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået. Det så... kan vi ikke vide, men der er jo en berettet formodning om, at der i hvert fald er en delt, et delt motiv hos så den pågående. Bare så jeg forstår dig, Guldbarnsen, det du virkelig siger er, at der er i hvert fald en mistanke om, at TV2's øh, formommede journalist her har en interesse i at lade situationen eskalere, fordi hendes historie dermed bliver bedre. Der, der er to forhold, der gør sig gældende. TV2's medarbejder der også er pædagog på stuen på det tidspunkt, og har ansvaret og kan høre alt, hvad der foregår er til stede, svigter sit ansvar og griber ikke ind som pædagog. Det er, det er, det er nålfast. Det andet er, hvilke motiv har hun for ikke at gribe ind? Det kan vi ikke vide, mm. det siger sig selv. Men bare for at illustrere, hvor problematisk metoden er, der er jo også klippet i den her specifikke situation. Pigen, der får fingeren over døren, der er en eller anden, der skubber døren i, fra den anden side. Hvem er det, der skubber den dør i hen over hendes fingre? Det, jeg... ikke... det aner vi jo ikke, for der bliver ikke redegjort for det i udsendelsen, og vi kan ikke se det på optagelserne. Men hvorfor har det nogen betydning, hvem der Det har jo en betydning, for det der er for barnet til at græde. Sekvensen starter med en speak, hvor der bliver redegjort for, at den her unge mand han tør bo af og passer de børn, der ikke kan sove, imens skifter øh, TV2's medarbejdere børnene og lægger dem til at sove. Døren, der bliver skubbet i hen over fingeren, er fra soverummet ind mod rummet. Så det, det du siger, hvis vi skal oversætte det på, på, til, til sådan en let tilgængelig dans, det er, at der, det efter din mening kunne være en mulighed for, at det var TV2's egen medarbejder, der var i det her. Det kan være et barn, der er vågnet og går hen og skubber døren i. Det kan være en anden voksen person, men det kan også være TV2's medarbejder, mm. der har skubbet døren ja. i og får barnet til at græde. Ja, det skal jeg bare lige ja. være helt sikker på. Ja. Sider du her og siger at du har en, du kan ikke bevise men du har en mistanke om, at TV2 kunne bevidst have udløst den smerte hos det barn her. Jeg, nej, jeg siger jo det, jeg siger, jeg siger at man kan ikke udfordring med at bruge en... Er det, ikke det? Jamen, det er jo ikke en anklage, det er en konstatering af, hvad er vilkårene, når du skyder med sort kamera, og man er genprovokatør. provokatør. Mm. Hvad er det for nogle risici, du løber som medie og redaktør ved at gå ind i den situation? Det, det er, at du ved ikke, hvordan din journalist agerer, der kan opstå alle mulige situationer i de her dobbeltroller. Det vi bare kan se som seere, når vi ser det her, det er, at den bliver skubbet i indenfra. Vi ved, ifølge voiceoveren overen at der er to voksne til stede. Det kan så være en, det kan ikke være den, der er i billedet i sagens natur, øh, men det kan være den anden, men der kan også være en tredje voksen til stede, og det kan være et barn, der gør det. Mm. Det er bare for at illustrere dokumentationsværdien af det her. Så indførte du lige det du, det, du sagde bevidst. Der vil jeg så sige, der vil jeg gerne spekulere. Hvis det skulle vise sig, at det var en voksen, der skubber døren hen over fingeren på en, uanset om det er TV2-medlem eller en anden, så er jeg ret sikker på, at det ikke er bevidst. Okay, så fik vi det på, på, på det rene. Men fortæl mig lige, når vi nu sidder her og taler om, hvorvidt øh, man skal bruge stjulkamera eller ej, så er jeg med på, at der er nogle pressetiske øh, regler, man sådan ligesom skal tage afsæt i. Men hvis vi nu sådan prøver at forholde os til det endelige resultat, Hvem er det egentlig, der kan have et problem med, at der er, vi her, er brugt et Fordi alle, der optræder på billederne, er jo sløde. Man kan ikke genkende nogen børn, man kan ikke genkende nogen voksne. Så hvorfor er der egentlig et problem? Men det... Men er du sikker på, at det er rigtigt, det du siger, havde jeg sagt? De er ganske vist sløret på ansigterne, men alle, der har gang i den institution og kender børnene, kan jo genkende dem. Det er ikke vanskeligt. Der var et møde om søndagen inden, og der var forældrene jo meget oprørte i institutionen over, at det var helt åbenlyst, hvem der var hvem. Og, og de var også meget stødt over, at der ikke var indhentet samtykke. Så, så jeg tror, det der med, at, at det brede publikum ikke kan genkende dem, det er rigtigt jo. Altså de er sløret, så man kan ikke, vi vil ikke kunne kende dem, hvis vi mødte dem på gaden. Men folk, der kender til dem, kan jo godt kende dem. Og det er det centrale, mener i den her samling? Nej, det, centrale, det helt centrale er øh, TV2's håndtering af det. Der sidder en familie, for eksempel, der har deres treårige søn, der er blevet filmet gennem 11 dage, som medvirker i programmet, hvor de spiker om ham, hvor han er op og slås med et andet barn to gange og bliver rettesat og sat på en stol. De hører ikke en lyd fra TV2 før klokken halv fire dagen inden. Og da de så skriver til TV2 for at få lov at se det, få lov at høre, hvorfor de ikke har fået noget, nogen orientering tidligere, og gøre dem opmærksom på, at de ønsker ikke, at deres barn medvirker, uden at de ved noget mere, uden de er orienteret, så får de ikke noget svar. De får en standardskrivelse tilbage, der er trygt foran, hvor der står til rette vedkommende. Og efterfølgende så går TV2 ud offentligt i de tidene og i p forleden og giver urigtige oplysninger om den her familie og det der barn. Kristoffer Guldbrandsen, tidligere chef for DR2 og dokumentarist. Tusind tak, fordi du kommer. vi vil naturligvis gerne have haft TV2's svar på alt det, du har siddet og sagt her. Ja, men en det en spørgsmål, Det, vi, vi også meget gerne havde hørt, men sådan skulle det desværre ikke være. De var ikke interesseret i at stille op. Du lytter til Radio 24-7. Når denne radio enten lukker eller flytter til DAB-båndet til oktober, så tyder alt på, at det bliver jysk-fynske medier med samarbejdspartnere, som overtager frekvensen. For der er ikke andre, der byder. Men hvad bliver den nye radio, som efter alle dømme får base i Aarhus for en størrelse? Det har vi direktør for FM4AS og tidligere rektor for Danmarks Journalisthøjskole, Anne-Marie Dom igen på en telefon for at forklare. Velkommen til. Tak for det. Og Anne-Marie Dom, det er jo 1. juli, at det bliver endelig afgjort. Men den er vel reelt hjemme, er den ikke det? Nej, det kan man vel ikke sige. Altså, vi har jo et, et uafhængigt radio- tv-nævn, som skal til. Det til, om, om den ansøgning, vi har lavet, om den er realistisk, og om vi egner os til at drive Public Service-Radio de næste 8 år. Så det, det har vi selvfølgelig respekt for, at den arbejdsproces skal i gang, og, og vi afventer derfor 1. juli. Og, og, og det, det skal du sige, og det, og det er fint nok, men, men, men kunne du i din altså, overhovedet forestille dig, at de der 1. juli, vil sige, at der er ikke nogen, der skal have den nye øh, radiokanal der. Det er vel, der er vi vel ude på teorien, til overdrevet, hvad er det? Jeg, jeg vil sige, at jeg tager ikke særlig om på det, fordi dels så, øh, så er det en alvorlig sag, det her med, at jeg skal drive public service radio i, i otte år. Det ved I jo også godt selv. Og dels så skal man jo forvalte øh, mange offentlige kroner, nemlig et, et tilskud på i størrelsesordenen 780 millioner over den periode. Så, så jeg har egentlig respekt for, at øh, Radio TV-nævnet får, får gjort et grundigt stykke arbejde og får kigget os grundigt efter i sømme. Så, så nej, jeg tager egentlig ikke specielt teoretisk på det. Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes både, det, det er... Det er vigtigt, og det er en vigtig opgave, de, de skal løse, og, og derfor afventer jeg simpelthen, at, at de får gjort det stykke arbejde. Og det er jo fair nok. Men, men på et eller andet tidspunkt får du så facit, det bliver jer ja, eller det ikke bliver jer. Ja. Skulle det nu gå hen og blive jer, ja, så er det, det, det, det er oplagte spørgsmål jo så til den kommende direktør. Hvad bliver det for en radio, vi så øh, kommer til at opleve? Jamen det, vi har søgt om at få lov at gøre, det er jo at lave en radio, som, øh, som er bruget af nyhedsaktualitetsindhold, af kulturindhold, af øh, debatter og, og rigtig meget andet godt indhold, som er forankret i, i hele landet. Du startede selv med at sige, at vi, vi får vores hovedsæde i, i Aarhus, så det er også vores plan. Øh, og det, vi vil bestræbe os på, det er at lave et, et indhold, hvor det er tydeligt, at vi er til stede i hele landet og prøver at, og tage et perspektiv eller et udgangspunkt i der, hvor, der, hvor danskerne selv er, øh, forhåbentlig dem, som kommer til at, til at lytte til radioen. Så, så det er jo den ambition, vi har, vi har brugt ind i vores, i vores ansøgning. En af de ting, som I nok kommer til at være de første, der skulle gøre, udover måske P4 i, i et lidt mindre omfang, jamen det er at samarbejde over utrolig mange redaktioner. I har 11 forskellige samarbejdspartnere i, i det konsortium FM4 her hvordan kan man lave, altså særlig i forbindelse med nyhedsafdelingen, den nyhedsafdelingen, I får, hvordan kan man lave et samarbejde over så mange redaktioner fordelt rundt om i landet, hvor mange ikke har erfaring før? Jamen, det der jo er vigtigt for mig at sige, det er, at radioen er jo den, er jo den medievirksomhed, der skal lave radio, og det er der radioerfaringen, den skal ligge, det er der slet ikke nogen tvivl om. Radioen, den får sin egen, hvis vi får den, så får den sin egen nyhedsaktualitetsafdeling, så det vil sige, det er journalisterne på, på radioen, der skal bedrive øh, nyhedsaktualitetsindholdet. Det, vi så gerne vil, det er jo at udnytte, at der er en ejerkreds på ni øh, regionale medier øh, bag radioen, som jo øh, har det her fyrtårn tændt i hele landet. Og det vil sige, når vi for eksempel skal lave øh, sats, altså større satsninger, nu, nu skal alle medier, fornær også kan man sige, lave øh, valg her lige om lidt. Øh, og det... Det er jo typisk sådan nogle situationer, hvor man kan sige, at man kan have et udbytte af, at man har redaktioner, og man har reporter i hele landet. Og det vi også vil gøre, det er at lave tæt samarbejde med de regionale medier om at få afdækket, hvad er det egentlig for nogle dagsordner, der er kørende rundt omkring i landet. Hvad er det for nogle kommunale dagsordner, hvad er det for nogle regionale dagsordner, hvad er det egentlig, man diskuterer rundt omkring i landet. Og det har vi jo de her fangearme ud i, øh, i ejerkredsen til at kunne, kunne gøre. Så vi vil simpelthen øh, opbygge et redaktionelt samarbejde, hvor vi sikrer, at vi får opfanget øh, de der vigtige dagsordner og historier, som er rundt omkring i landet. Og så vil vi også, når lejligheden byder sig, lave redaktionelle satsninger sammen. Altså, hvor vi simpelthen researcher øh, i bund øh, rundt omkring i, i landet på store satsninger. Jeg, jeg skal bare lige forstå det helt korrekt. Altså, det, det bliver, så det bliver ikke sådan, at, at I har en radiomedarbejder siddende på Jyske Vestkysten, eller Fyn Stifttiden, eller en, altså at, at jeres samarbejdspartner reelt dedikerer nogle ansatte til at lave radio. Det bliver sådan, at jeg har en, en fast Aarhus og så trækker I så på, på know-how eller viden om, om lokalområderne fra, fra jeres samarbejdspartner. Ja, så radioen bliver jo en uafhængig nyhedsaktualitetsafdeling, og det, det betyder, at, at det er radioen, der både skedulerer programmerne, men det er også radioen, der bestemmer, hvad der er for nogle historier, vi skal bringe. Det kan godt være, at radioen vil have medarbejdere siddende rundt omkring i landet, hvis det giver god mening i forhold til de historier, vi vil lave. Men, men det er ikke meningen, at ejerkredsens øh, redaktionelle medarbejdere skal øh, ligesom levere ind til radioen. Det har aldrig været meningen. Men vi vil have et redaktionelt forum, altså måske mere på et redaktørniveau, hvor vi samarbejder og, og, og hvor vi sikrer netop, at radioen bliver i stand til at og fange de dagsordner, der er rundt omkring i landet. Så, så der kommer altså en selvstændig redaktion på radioen, så frem vi får sendetillelsen. Anne-Marie Dum, da, da 24.7 for snart 8 år siden overtog øh, den fjerde øh, FM-kanal, der, der var det jo så nærmest fra scratch, øh, forstået på den måde, det eneste sådan, øh, benchmark, det var, det var P1. Øh, I står jo i en lidt anden situation, fordi p er der stadigvæk, men, men I kommer jo også i, i halen på, det ved du vel godt, og alle de holdninger, der er til 24-7. Er det godt eller skidt for jer? Nå, men det gør i hvert fald, øh, at det er sværere, end da Radio 24 startede i øh, 2011, fordi øh, vi starter jo netop ikke på en kanal, som har været lydløs, øh, når, vi, når vi går i gang. Øh, og derfor vil der selvfølgelig ikke sådan en natur, naturligt ønske om at forsøge at sammenligne os med 24 /7. Gør vi det godt nok? Og jeg har enormt respekt for det stykke arbejde, som 24 har lavet. Jeg synes, det er rigtig god radio, og 24 har sat nye standarder for, hvordan man laver radio. Så det vil vi hele tiden blive holdt op imod, selvom vi prøver at lave noget, der er anderledes. Men det gør det faktisk sværere, tror jeg, fordi at der ligger noget rigtig god radio. Jeg har prøvet sådan lidt at undgå de der sammenligninger med P4 eller P1 eller Radio 24 fordi... Jeg synes, vi skal prøve med den kultur og den struktur, vi har at lave et andet radio-tilbud til danskerne, og det vil også være dumt ikke at prøve det, men det er klart, at der vil ikke den der sammenligning, så derfor tror jeg, at det er sværere. Jeg tror da ikke, der er nogen, der kan huske, da 24-7 startede fra scratch i tidernes morgen med alle de mandagmorgens fejl, som man har, når man er sprit ny. Så, så det vil da gøre det svært, altså vi vil, blive, vi vil da med det samme blive sammenlignet med det niveau, som 247 har i dag, og som er rigtig, rigtig højt. Men lad os, lad os prøve at blive konkret, altså noget af det, der i hvert fald karakteriserer øh, nærværende radio, 247 er, øh, man, man taler om, at værtsprofilerne skal være personborgerne. Man har en, en meget øh, betydelig satiretradition her, øh, her på radioen. Er, er, det, er det principper, øh, som du har tænkt dig at, at fortsætte, eller vil de bare gøre det på en helt anden måde? Jamen, der er nogle ting, som er bundne opgaver, fordi det står faktisk allerede i bekendtgørelsen, og det står der også i udbuddet. Og det gjorde der også, dengang 24-7 blev skabt, at man skal have de her stærke øh, holdningsborne øh, profiler som værter. Altså, øh, som ikke er typisk journalister og har den der øh, objektive tilgang til, til indholdet, som journalister har. Men at man har altså, mindsteklarede værter, det er krav i bekendtgørelsen, og det var der også for 24 /7 så står der faktisk også, at man skal have satire. Det gjorde der også dengang 24-7 Så det er jo også ting, som, vil være, som stadig vil have stor betydning på det tilbud, som vi som vil give danskere. Det er jeg med, med på, men, men det der med, med, med markante værtsprofiler og satire, det, det er jo lidt sådan en elastikke metermål, fordi hvornår er noget satire, hvornår er man en markant vært? Det jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre er, har I tænkt jer sådan at skrue en lille smule ned for for charmen i forhold til denne her radio, der jo indimellem, tror jeg godt, man er tillade sig at sige, har larmet lidt derude. Amen, jeg, jeg synes, at det er noget af det, vi har fået partukort til, eller fået få adgang til at gøre det at larme. Så jeg, jeg, jeg har ikke nogen forestilling om, at vi skruer ned for charmen overhovedet. Øh, altså, når, når vi taler om det, øh, og når jeg taler med de folk, der kunne være interesseret i at arbejde sammen med os, så, så er mit budskab hver eneste gang, at det gør ikke noget, at vi kommer til at gå ud til kanten. Det gør heller ikke noget, at vi kommer til at hoppe over den. Øh, og øh, vi skal være markante, og vi skal larme, fordi jeg synes faktisk, at det er det, man har fået et par to til, øh, både i det udbudsmateriale, der ligger, men også i de traditioner, som Radio 24-7 har skabt for, at, at det er okay at larme, og at, øh, at det også er en måde at ramme nogle målgrupper på, som ellers ikke ville give at høre øh, taleradio. Siden I indgav jeres bud, så kan man jo roligt sige, at der er kommet en, en, en del storm omkring radioområdet, der ikke mindst relateret til Radio 24 /7. Altså nu er der jo kommet den her DAP-kanal, som, som egentlig skulle have været heldighed til sådan en slags kultur- og klassisk musikkanal, der nu bliver ud til at blive redefineret, så Radio 24 også kan byde den. Hvad, hvad gør I for nogle overvejelser i, i forhold til, at der pludselig kommer til måske endda at stå den aktør, som det var meningen, I skulle afløse, som lige pludselig ender med måske at kunne være en konkurrent for jer? Jamen, det er klart, at, at den første overvejelse, man gør sig, det, gør, det er jo, at, at vilkåret øh, i markedet er jo betydeligt ændret. Hvis man havde forestillet sig, og det havde vi nok alle sammen forestillet os, at der ville komme en kulturdab-kanal øh, kultur, øh, med, med klassisk musik, blandt andet, fordi at vi, vi ved, at, at Danmarks Radio har tænkt sig at lukke P8 Jazz og P6 Speed og, og, og DRK, så vi havde nok forestillet os, at det var et, et alternativ til det kultur, der ellers kommer til at mangle på Public Service fronten. Så det er klart, at, at det er en, en alvorlig ændring af vilkårene, at der kommer en DAP-kanal, som har nærmest identisk identitet med, med FM4-udbuddet. Øh, det, det, det er da klart, at det, det kan man da godt blive bekymret for, netop fordi, at der også er et faldende tilskud til FM4-sendetilladelsen. Øh, Øh, og så har man jo lagt den, den øh, mulighed ind, at man kan, man kan sælge annoncer og man kan lave sponsorater. Men det er klart, hvis, hvis øh, konkurrencen i markedet den lige pludselig bliver skærpet betydeligt, så, øh, så vil den nok være så som så med mulighederne, i hvert fald på det digitale, hvis der kommer en, en øh, datkanal, som, som alt for meget kommer til at ligne. Det, øh, det ja, men men, men øh, hør dig, siger sig, Anne-Marie Dohm, at det, det er i virkeligheden meget bristede forudsætninger, og I ville have givet anderledes, hvis I dengang i indsendte ansøgningen havde vidst det her. Nej, jeg tror ikke, vi vil reagere anderledes. Men det er klart, at man kan godt blive bekymret for markedet, især på det digitale område, som jo er. Det, det er jo der, vi skal lave vores vægtforskydning over hen over de kommende år. Selvom det er en, en FM-radio, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at sætte stærkt på det digitale. Og derfor er det en ændring af forudsætningerne, at der nu ligger en et forslag til en bekendtgørelse, som ser meget anderledes ud. Men lad os nu se, hvordan, øh, hvordan det lander, fordi øh, vi har også et valg, og, og vi har også haft en høringsproces på, på bekendtgørelsen, så, så, så det er jo svært at sige helt præcis, hvor det lander. Det har ja. været en, en lidt tumultarisk øh, proces, det her. Synes du, det var en fejl, at politikerne indgår den der øh, aftale om, om DAP-kanal, der jo helt tydeligt var, var, var påvirket af den der store furor, der var omkring øh, 24-7, der ikke bød osv.? Synes du, det var en fejl? Jeg ved ikke, om det var en fejl, men, jeg, men jeg, jeg tror i hvert fald, at vi har måske haft en lidt for kort proces til sådan rigtig at få, få belyst, om der er, øh, hvad skal man sige, det potentiale i markedet, at der kan ligge, der kan ligge tre øh, taleradioer øh, digitalt øh, med krav om, om debat og politik og samfund og kultur. Øh, altså, det, det er lidt, lidt besynderligt selvfølgelig, at FM4-udbuddet øh, ligner øh, den her, øh, det her udkast til, til bekendtgørelse til, til DAB-kanalen, det, det, det er klart, det, der er klart. Det virker som om, at der ikke har været en, en lang nok proces, hvor det både er blevet undersøgt, og, og, øh, og hvor man har haft tilpas lang tid til at diskutere. Og så lige tage, her til allersidst, anne Dohm, nu var det jo et, et, et springende punkt i forbindelse med øh, udbuddet, at øh, det skulle ligge 110 km fra... For hovedstaden, og det, det gør I jo. Du sidder, så vidt jeg ved, også i Aarhus, osv., videre. Og så videre. Men, men hvad med den nye kanal der, hvis vi nu prøver at vende blikket den anden vej? Hvordan skal hovedstaden ses? Altså, København er jo dog indtil videre øh, kongerheds øh, central, mest centrale by. Ja, og det skal selvfølgelig afspejle sig i den dækning, man har på sådan en radio. Altså, nu er det næsten kommet til at lyde som om, at vi ikke må være i København. Selvfølgelig må vi det, og det skal vi også være. København er en utrolig vigtig region. Ikke kun fordi vi har Folketinget og centraladministrationen i København, men fordi at det, er et, det, det, altså det at dække hovedstaden er bare vigtigt. Det ved jo rigtig mange mennesker, og vi er jo alle sammen, nu må vi se, hvor vi bor i landet, så er vi jo stolte af København som vores hovedstad. Så vi kommer også til at dække hovedstadsregionen, og vi får også redaktion i, i hovedstaden. Så det ville være helt utænkeligt det ikke at have det, som jeg ser det. Det var, hvad vi havde at spørge dig om. anne Dom, formand for FM4AS og kommende direktør for, for radioen. Kan du, kan du afsløre, hvad den kommer til at hedde? Nej, det kan jeg ikke. Men det kan, det kan vi. jeg forhåbentlig snart. <laughs> <laughs> Nå, no, det var for Tusind tak, at du var med. Og held og lykke ja. med det hele. Selv tak, og tak for det. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, så der altså Anne-Marie Dom, den sandsynlige direktør for øh, det konsortium, der skal overtage denne FM-kanal den, den 1. november. Men hvordan er så situationen for... Denne her station, vi er på lige nu, altså Radio 24 for efter massivt folkeligt pres for at bevare netop Radio 24 annoncerede den nu afgående kulturminister Mette Bock, inden valget, at 24 også kan byde på en DAP-kanal. Altså en dapkanal, kanal som oprindeligt skulle være heldigede kultur, klassisk musik og i øvrigt sende for Vest for Storebøl. Alt det blev lavet om og blev så, mener mange, skræddersyd til, at netop Radio 24 kunne byde på den her DAP-kanal. Til med blev der bundet over 70 millioner kroner årligt i projektet. Ja, og velkommen til dig, bestyrelsesmedlem hos Radio 24 og med helt fra, fra den her kanals oprettelse, Jacob Kvist. Tak. Ja. Nå, Jacob, skal Henrik og, og mig, skal vi uh, satse på stadigvæk at have en, uh, en værtschance uh, <laughs> her på uh, i studiet en gang om ugen uh, efter den uh, 31. oktober? Ja, det håber jeg da. Det er jo det, vi har, vi har altså, kæmpet for og kæmper hen imod, men vi ved det jo ikke, det er jo en meget uafklaret politisk situation, der ligger, og, og, og hvad hedder det, vi har jo sådan et, et udkast til en bekendtgørelse, som er sendt i, uh, i høring, og vi har indleveret høringssvar også og mange andre, og så bliver det jo op til en ny regering og en ny minister og ligesom øh, øh, sætte, sætte øh, udbud i gang, simpelthen. Men, men har du, er det det, jeg hørte dig sige, en, en lille nægende frygt for, at det, der var enighed om før valget, ikke bliver til noget, når det så bliver der igen? Eftervalget. Ja, altså det kan man jo, bør man jo altid have, og det har jeg selvfølgelig også, og der har været mange forskellige meldinger, men jeg har da noteret mig, at der har været også det, man kunne, der kunne ligne et nyt øh, politisk flertal, været øh, positive stemmer. I sidste uge var Pierre Kærsgaard og, og, og, og, og Lidegård fra De Radikate, enige i, i, i en høring nede på altinget om, at, at Radio 24 burde have en mulighed for at fortsætte og, og der har også været lignende meldinger fra SF og sådan noget. Så vi, vi håber det bedste. Socialdemokraterne har sagt at de er positive, men de er meget afventende. Og vores problem er også, at vi er ved at lukke den her radio. Altså, vi er jo nødt til at, at fyre folk og sige legemål op, så vi har jo ikke tid det er en hastesag for os, og derfor kan det ikke sådan afvente et eventuelt nyt fordi i oktober. Hvor, hvor, så er hvor, vi hvor, hvor, hvor travlt har I? Altså, kan, mm. kan, kan vi vente til, til den anden side af sommerferien? Nej, det håber jeg i hvert fald ikke, vi kan. Jeg tror, det bliver meget svært at holde på, på folk øh, på den anden side af sommerferien. Hvis vi skal, stadigvæk skal fyre folk med den ene hånd, og så øh, sige til jer to, at forhåbentlig kan I fortsætte alligevel, så... Øh, så skal der jo være en eller anden form for, for afstand øh, ud til, og der tror jeg, at folk vil begynde at reagere helt øh, instinktivt og, og fornuftigt øh, privatøkonomisk, når vi men, men lad, lad os så sige, at det øh, lykkes, at øh, politikernes aftale fra her for en måned tid siden rent faktisk bliver en realitet efter sommerferien. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, der jo er tæt på processen, hvad er det for hvad, hvad jeg at det er en 1 til en udgave af den nuværende Radio 24/7 eller hvad er det der ligger i, i jeres øh, planer? Jamen det, det har vi jo ikke sådan til ikke. Vi var jo døde og vi er jo stadigvæk muligvis døde, så vi er jo ikke kommet så langt. Vi vil bare meget gerne fortsætte den her radio i en eller anden forstand. Øh, staten har jo brugt 800 millioner øh, skattekroner på at den her radio kommer op og stå, og den er blevet en succes. Den har mange lyttere. Og det er bare at være sindssygt ærgerligt bare at, at, at, at dreje nøglen om, hvordan en ny 24-7-2,0 øh, øh, vil komme til at se ud. Det kan jeg slet ikke sige noget om. Det er klart, der vil være nogle ændret. Der er også ændrede forudsætninger i, øh, i de der vilkår, der forløbet ligger osv. Og, og der er jo der en anden økonomi og sådan så. så. det må vi tage, når vi når så langt. Men bare lige for at få det afklaret og slået fast til en med søm, Er det fra Berlinske og People's Groups side, er det afgjort, at man faktisk, hvis og så frem byder på DRB kanalen jeg skal sige DAP, for jeg altid ved, Henrik, det var meget det <laughs> <eller> Digital radio. <laughs> digital radio, ja. men at det, digital det radio. er internet radio internetradio. Det er jo netop også internetradio, podcast ja. og podcaster, tidsforskud og så videre. Ja. Men er det fra, fra jeres side afgjort, at hvis det er de rammer, som den kommer i udbud under, så byder Berlinske og People's Group? Det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke tale for Berlingske. Det er en, en, en stor koncern, øh, som er nødt til at overholde en, en hel række øh, øh, hvad hedder det, øh, restriktioner og formelle krav til den slags ting. Og, øh, og, og de afventer det, øh, det endelige udbud, end de kan sige noget. Men altså, Berlingske elsker det her sted, ligesom vi elsker det her sted, og vi har, en, en, øh, vi har et ønske om at kunne byde sammen og gå videre. Det er i hvert fald helt sikkert. Om det lykkes, ved vi ikke, men, men det håber jeg og tror jeg, der på. Men, men, men hvor i består bestræbelserne ud over at Altså, foregår der noget mm. påvirkningsarbejde af nogle ja, politikere? Man... Eller hvad, hvad, hvad, hvad gør I? Jamen, vi snakker der hele tiden med, med alle mulige politikere, men altså, man kan jo ikke... Man kan jo dybest set øh, mest folde Nu må vi jo afvente på onsdag og se, hvad der sker, og efter det skal vi jo afvente. Hvem der bliver minister, og hvordan bringerne falder. Og så bliver vi afhængige af, at nogen i hvert fald i, de, øh, i, i et ret tæt forløb efter, efter valget, bliver øh, Vi prioriteres at sige, at det her er en hastsag, det her udbud skulle gerne køre igennem. Det kan ikke vente til oktober, november eller sådan noget, fordi så er patienten sådan set død. Nu kan det selvfølgelig være, at meningsmålingerne tager frygtelig fejl, og vi fortsætter med den, den nuværende regering, men meget tydeligt op på, at der kommer et regeringsskifte her øh, om ikke så længe, og, og en socialdemokratisk kulturminister... Jeg tager vel ikke helt fejl, hvis jeg antyder, at øh, det er jo ikke alle i Socialdemokratiet, der, der knuselsker Radio 24-7. Kan det blive et selvstændigt problem? Ja, så altså Socialdemokratiet har, kan man jo godt sige, passet pænt i forhold til det her, og har ikke på noget tidspunkt støttet radioen. Han har sagde, at han, han glædede sig til, at vi lukkede. lukket. Så, øh, så vi har da nok en udfordring der. Men øh, nu får vi se, at der er samtidig er også kommet nogle meldinger om, at man er åben over for, for DARPA-udbuddet, og så er der som sagt, hvad de her partier omkring Socialdemokratiet og også DF, som har meldt rimelig kraftigt ud, at de, at de ønsker, at vi skal have mulighed for at fortsætte. Det er jo ikke sådan, at vi bare fortsætter, at der bliver et udbud. Ligesom i et andet tilfælde, man skal vinde, men det er i hvert fald et udbud, som vi kan søge på, hvilket vi ikke kunne på det originale FM-udbud, fordi det var blevet jysk lige pludselig. Er, er der noget tidspunkt, der sådan ligesom er en skæringsdato, hvor man kan sige, at derefter der, der bliver jeg nødt til at sige, nu, nu bliver vi nødt til at lukke radioen? Altså også fordi man kan jo sige, der sidder jo en masse fastansatte folk, og du, jo selv, altså du siger jo selv, at på et eller andet tidspunkt, så er rent private økonomiske grunde, jamen så vil folk jo søge andre steder hen. Vi kan jo risikere, at Radio TV nævnet, som er dem, der skal tage stilling til det her, jamen de først øh, får mulighed for at tage stilling til det en gang i slutningen af august, for eksempel. Ja. Vil det så kunne, kunne gå hen og være blevet irrelevant øh, for 24-7-forskning? Ja, det håber jeg ikke, det kan. Jeg kan ikke sætte datoer på. Jeg håber bare, at... Altså, vi, jeg kan kun sige, at det er jo en haste sag, at vi vil appellere til politikere om at, om at få det løst. Altså, normalt ønsker man jo ikke bare at lade arbejdspladser fede ud, øh, på grund af sådan en mangel på... Øh, på tid. Altså, når der er en politisk mulighed for i hvert fald at træffe en beslutning, øh, muligvis for at kunne redde nogle arbejdspladser her, så synes jeg jo nok, at, at, at man kan tillade sig at bede politikerne om at være hurtige. Og så må vi se, hvad der sker. Men der, altså, ja, vi, det er ikke kapløb med tiden, men, men vi kæmper, og vi håber det bedste. Vi får se, hvordan det går, om Mikkel Andersen og jeg skal ud med, med, med hatten i hånden her i det senere efterår. Det, det bliver spændende at se. Tak skal du i alle fald have, Jacob Vest. Du lytter til Radio 24 /7. I morgen går valgkampen ind i sin femte uge. De fleste er enige om, at det ikke bare har været en lang valgkamp, men også en af de mere ualmindelige slagsen. Både med en række ny og mildstalt uortodoxe aktører, men også med en statsminister, der til alles overraskelse pludselig gør sig til talsmand for at danne en regering med det parti, han hidtil havde advaret danskerne imod. Spørgsmålet er så, hvordan medierne har håndteret dette mildt sagt uortodoxe forløb. Og for at give et bud på det, har vi inviteret chefredaktøren for Altinget, Jakob Nielsen i studiet. Velkommen til dig, Jakob. Tak skal du have. Og med på en telefon har vi en anden, kan man da roligt sige, mangeårig aktør på den politiske scene, både som journalist og politiker. Det er nemlig dig, Hansengel. Også tak, fordi at du er med. Jeg håber, du er igennem, ikke også, Hans? Ja, jeg er igennem. Hvor er det tak, Et åbent spørgsmål til jer, begge to til at, at starte med her. Hvordan har denne her valgkamp været håndteret, hvis man Jagtarten med mediebriller. Jakob Nielsen. Jamen jeg synes overordnet at den har været håndteret øh, godt. Der er selvfølgelig sket fejl hist her, der er ting, der er masser af ting man kan diskutere, men jeg synes mit overordnet billede som slog mig allerede på dagen i valgkampen, det var at der har været sindssygt meget godt indhold i den her valgkamp. Det gælder tv-stationerne, det gælder radiostationerne, det gælder netmedierne, det gælder de gammeldags papiraviser. Så den der har villet gå informeret til valg her. Grundlovsdag har simpelthen ingen undskyldning for ikke at gå informeret til valg. Der er nogle af af de gamle papirviser, som har givet gratis adgang til deres netaviser, for dem, der ikke, der ikke havde råd til det. Så jeg synes overordnet set, kan medierne bestemt godt se sig selv i øjnene efter den her valgkamp. Er du enig i det, Hans Engel? Ja, det er jeg sådan set grundlæggende. Uh, altså, hvis der er noget, jeg vil, vil, måske ville efterlyse, så var det, at den her valgkamp, som jeg også startede med at sige i oplægget, det er jo en valgkamp, som på rigtig mange måder er meget forskellige for de seneste mange andre. Uh, og en af de ting, der jo har kendetegnet valgkampen, har jo også været, at partierne er kommet med sjældent mange udspil. Altså, der er kommet virkelig mange planer og forslag og løfter og tilsavn om det ene og det andet. Man har bundet sig op på meget af det med sådan altså en temmelig ultimativ karakter. Og der kan man sige, at der kunne man måske godt for eksempel have gået noget tættere på partierne. Altså, må jeg bare give et eksempel. I dag, der præsenterer det radikale Venstre deres 2030-plan. Jo, tak skal vi have. Altså, den plan har der været henvist til, hver eneste gang at de radikale er kommet med udspil af den ene og den anden art, der kostede penge. Så var der to ting, der var skulle klare. Det, hele, det var øen Lindholm, hvor der altså på nuværende tidspunkt ikke har brugt fem flade øre. Og det andet, det var sådan en 2030-plan, som vi gjorde to dage før valget. Så på en eller anden måde kan man sige, at for, for sådan nogle punkter, nu nævner jeg lige det radikale, men jeg kan sådan set finde punkter fra en række af de andre partier, der synes jeg, at man har lavet partierne slippe relativt billigt. Men er det fordi, han Engel, at, at vi journalister er for kan man sige fascineret af, af et, øh, det der horse race, der er mellem, mellem Mette og Lars, og på den anden side de der mere sådan spektakulære øh, ting, der også er dukket op her under, en, her under en, en, en, en Rasmus Paludan fra, fra Stram Kurs. Ja, det har du nok ret i. Altså, øh, der har været... For det første så fik vi, har vi jo fået en anden dagsorden i denne her valgkamp, end de fleste af os foreså, da, da vi gik i gang. Altså, der var stort set hele kommentatorkøbing mere eller mindre enige om, at, at det her det ville blive en valgkamp, der handlede om udlændinge, om tilbagetrækning, øh, om, om sundhed øh, og, og, og, og ja, udlændinge, har vi sagt. Men det var sådan fire emner, der gik igen i det hele. Og det har vist sig, at pludselig kom jo til at handle om klima, klima, klima. Og, og, og det kom til at fylde helt uendelig meget også op til, øh, til EU-valget. Og så har vi altså nogle af emnerne, f.eks. sundhedsområdet, det har der jo ikke været meget diskussion om. Det har været meget begrænset. debatten er først kommet ind med styrke nu. Så, og så har der været en række person jeg du nævner Paludan, der har været andet. Så havde vi pludselig EU-kampen, Carsten Høgen, der ikke med 19.000 stemmer, ville have til EU osv. Der har været nogle af de der historier, som der, som der meget ofte er, som pludselig tager utrolig meget medietid, sendetid men som handler om noget helt andet end det, der kan siges at være de centrale emner i valgkampen. Jakob Nielsen, er det noget, du kan genkende? Det er en manglende fokus på, øh, på de her sådan mere overordnede rapporter, som øh, eksempelvis de Radikals 2030-plan? Ja, både over. altså Jeg er ikke sikker på andet end, at, at de radikale måske havde tænkt sig faktisk at køre valgkampen igennem, uden at lægge den her plan frem. Det er mit indtryk, at det er nogle journalisters vedvarende spørgen ind til den, som har gjort, at de nu faktisk har lagt den frem to dage før, før valget. Og jeg har da set hos os selv, det muligvis også hos andre. Nu er det bare hos os selv jeg lige har set det. Har vi allerede også en artikel op, hvor økonomer siger at der er meget man kan diskutere om detaljerne i den radikale plan og det er ikke sådan de plejer at lave planer og alt sådan noget. Så her, altså det, jeg synes det, det som jeg kan genkende meget det han siger, men jeg synes også det taler ind i det billede vi måske alle sammen lidt sidder tilbage med, med at det har været en ekstrem fragmenteret valgkamp. At vi har svært ved at holde den fast på én ting og sige, hvad handlede det egentlig om? Og det er der nogen gode grunde til. Det har været en meget lang valgkamp. Den, har faldet, den er faldet med et uh, Europaparlamentsvalg inden midt i, så det skulle blive underligt og forvirrende. Men så er der måske også noget tredje, nemlig det, at det er den første rigtige Facebook-valgkamp, vi har haft herhjemme. Altså den første valgkamp, hvor politikerne for alvor har været i stand til at bruge sociale medier. Sidste gang vi havde folketingsvalg fandtes Facebook også, men partierne anede ikke, hvordan de skulle bruge det endnu. Det har de gjort den her gang. Kigger rundt. Alle partier stort set har lavet regulære tv-reklamer. Det, som indtil nu har været forbudt i Danmark, fordi man må ikke vise dem på tv-kanalerne, så de har aldrig givet at bruge penge på at lave sådan rigtig produceret tv-reklamer. Det har de gjort den her gang, fordi de kan lægge dem ud på sociale medier, og også øh, ud på, på avisernes øh, netside tv 2 se der kører mange tv-reklamer der også. Og partierne har været i stand til at sætte dagsordner på sociale medier, og det har gjort, at vores rolle i medierne, tror jeg, er blevet en anden, end vi har været vant til, fordi vi har ikke på samme måde kunnet bestemme dagsordenen. Det har partierne i meget høj grad selv gjort. Men, men, men så et, et lidt filosofisk spørgsmål fra min side. Givet, at det forholder sig, som du beskriver det der, Jakob Nielsen, er det så mediernes forpligtelse at flytte valgkampen, forsøge at flytte valgkampen derhen, hvor den måske burde befinde sig? Eller er det egentlig ikke naturligt nok, at vi som medier egentlig flyder med, den dagsorden, der nogle gang opstår. Jeg tror, jeg tror, det er begge dele. Altså medierne, jeg synes, det er regulært at sige, at det er faktisk politikerne, der er på valg, så det er fair nok, at de må bestemme, hvad der er, der er vigtigt at tale om. Hvis Mette Frederiksen eller Lars Løkke beslutter, at et eller andet emne er vigtigt at tale om, så er det vigtigt at tale om, fordi de er statsministerkandidater. Men samtidig har vi selvfølgelig en rolle i at sætte pege vores projektører derhen, hvor de ikke kan lide, at vi peger dem hen. For eksempel historien om, at Henrik Sass Larsen, som muligvis er landets næste finansminister, altså ikke har optrådt i denne her valgkamp, ud over to gange, han har stået dit roser ud nede på Køgetov. Hvad er det for noget? Det er meget underligt. Det synes jeg, det er sådan en historie, som ingen har bedt om, at vi bliver sat på dagsordenen, men som følge skulle sættes på dagsordenen. Jeg synes, noget af berlinske journalistik om Rasmus Paludan, hvor de har gået hans fortid igennem, har været dybt nødvendig og god journalistik på noget, som Paludan med sikkerhed ikke havde bedt om at komme på dagsordenen, så det skal selvfølgelig være en vekselvækning. Men hvad, hvad med de emner, og det er også et spørgsmål til, til Hans Engel, altså de emner, som vi jo alle sammen et eller andet sted undrer os over, har været fraværende, måske allermest markant, hele sundhedsdiskussionen, ja. som, som alle troede for tre måneder siden, det ville fylde enormt meget, vi har stort set ikke snakket sundhed. Har medierne en forpligtelse til ligesom at insistere på, det skal vi snakke om? Ja, det har man jo også gjort. Altså, øh, vi skal jo ikke glemme, at altså så meget driver medierne jo heller ikke kun efter politikerne. Det er også medierne, der i høj grad sætter en dagsorden. Altså alene det, at de to store landsdækkende øh, tv-kanaler, øh, TV2 og Danmarks Radio, i de partilederdebatter, og de øh, opgør, topopgør, Mette Frederiksen, øh, Lars Løkke, jo har valgt emnerne på forhånd, er jo med til at styre øh, fokus hen i en bestemt retning. Og når det så også har været ledsaget af, altså, eksempel tv s uh, serie omkring uh, daginstitutionerne, forholdene der, og hvordan børnene bliver passet plejet, eller nærmere ikke passet plejet. Altså, det var jo også en kæmpe stor uh, i gang igangsætter, så på den måde synes jeg, bestemmer medierne jo meget, hvad jo nogle partier, især niche-partier, jo uh, konstant er utilfredse med, altså, hvorfor skal det lige handle om de emner, som de store partier af gode grunde er dybt engageret i, hvorimod en række som de mindre partier måske har en interesse i, altså for eksempel tager nu kristendemokraterne omkring nu værdipolitik osv. Så videre, så videre, at har haft meget mindre plads. Så jeg synes, medierne bestemmer meget i, i, en, i en valgkamp, og man kan så spørge om man rammer rigtigt hver gang. Ja, man har altså valgt de emner, typisk, som, som har ligget inden for det, vi talte om, de fire emner, der var udgangspunktet for valgkampen. Men derudover har der jo, som Jacob også siger, der har jo været masser af andre, hvor aviserne, ikke mindst også TV, har ikke gået ind og spillet selvstændig rolle, og hvor det ikke er partierne spindlock der har haft indflydelse på hjemmevalget. Nu kan sige, vi har været perifært inde på det tydeligere her i debatten, men en af de ting, som for alvor adskilte det her valg fra, fra, fra de fleste foregående, jamen det er jo selvfølgelig Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs, hvor diskussionen i mediekredse har, har raset om, hvorvidt man skulle det ham på samme vilkår som alle andre, om øh, man overeksponerede hans, øh, hans meget øh, provokatoriske aktioner øh, og forskellige andre ting. Hvis man sådan skal gøre status over, hvordan medierne har formået at, at inddrage det her øh, nye parti har det så været på en øh, fornuftigere ansvarlig måde, Jacob Nielsen? Jeg synes overordnet set, det er gået meget godt. Jeg var meget skeptisk i starten, hvor jeg synes, især på nogle af tv-stationerne, der blev lavet lange interviews med ham, hvor at man brugte utrolig lang tid på ligesom at udspørge ham i dybden om, hvordan den der etniske udrensning, som han basically står for, skulle foregå. Hvem skal han blive, og hvem skal ikke, og hvad er kriterierne, hvad er de rødhårede, hvad er de sorthårede, hvor det var for mig meget grænseoverskridende, og der tænkte jeg, at det kan godt gå helt galt, men så synes jeg, at det fandt sit naturlige leje, hvor man simpelthen altså omtalt ham i de proportioner, hvor det hører hjemme. Men hvorfor, fordi, må jeg bare lige ja, stør, hvorfor ja, egentlig garanteoverskridende? Når manden står for den politik, så er det vel fair nok at, at ja, og udfordre ham på den? Ja, jeg ved ikke, om det er noget, vi kan handle af på to minutter. Det er en stor og meget vigtig diskussion, synes jeg, men for mig var det i hvert fald meget underligt, at man ligesom, jeg synes, man flytter debatten ind på en banehalvdel, hvor jeg tror, at man for alle mulige andre ekstremister aldrig vil flytte den ind, når folk siger noget, der er så vanvittigt, så noget af det, han stod og sagde, og der opstod også nogle dybt underlige øjeblikke. Øh, I Klemens-debatten for eksempel, hvor da han så bliver modsagt, han står og siger til, til en af jeres medværter her på Radio 24:7, som taler med sådan tyk og hoshansk accent, siger til ham, du er ikke dansker, siger han til ham, angiveligt baseret på hans hårfarve eller hudfarve eller hvad ved jeg, hans iranske efternavn ikke også, og hvor øh, studieverden ikke aner, hvad han skal sige. Det var grænseoverskridende, og, synes og, jeg. Og du har ret i, Jacob Nielsen, at det emne fører nok for vidt at ja. bruge de sidste to minutter på, fordi vi skal også lige nå at adressere en anden, et andet aspekt, som kommer op hver eneste gang, der er folketingsvalg, nemlig om det her udvikler sig i for høj grad til et præsidentvalg med to aktører, en fra Socialdemokratiet og en fra, øh, fra Venstre. Hans Engel, hvad, hvad siger du til den kritik, du garanteret har hørt hundredvis af gange før? Ja, altså jo, ja, jo, altså kritikken er der, men jeg synes, det er fuldstændig korrekt, at man håndterer det på den måde, fordi altså med 13 partier, og det er sådan set ligegyldigt, om det er 10 eller 13, der får man nogle partilederdebatter, som godt nok har et større seertal end, end de der topopgør, men alligevel bliver det meget kaleidoskopisk, det bliver meget one så, og så det er svært at holde fokus på en, på sådan en, en, en debat, der bare kommer pænt ned i jorden, hvor man kan sige, at der hvor vi fokuserer på, hvor man kigger på eller har debatter mellem de to statsministerkandidater, der får du alligevel med meget, meget bedre tid, får du mange flere nuancer frem. Og på en eller anden måde, så må man også sige, at statsministerrollen i Danmark har ændret sig gennem de sidste 10, 20, 25 år. Altså statsministeren er ikke bare den første blandt lige mænd i en regering. Altså Danmarks statsminister har fået stadig flere præsidentielle beføjelser, altså Bl. andet statsministerens deltagelse i EU, NATO, øh, altså alt, hvad der handler om udenrigs- -sikkerhedsforsvar, markedspolitik og markedspolitik osv., gør, at de der statsministerkandidater bliver sindssygt interessante. Og, og han Engel her afbryder dig lige, fordi øh, jeg Nielsen skal også lige have 30 sekunder ja. til at svare på det samme spørgsmål. Jamen, jeg bruger dem bare til at erklære mig i med Hans. Jeg synes, det er, <laughs> så, det er helt cool, synes jeg. Og, og man kan også se på de der, på de der dueller mellem med Frederiksen og Lars Lykke, at de bliver også brugt til at bringe de mindre partiers pres på dem ind i debatten, så de kommer til at spille en rolle der, så det synes jeg ikke, vi skal græde over. Og så nåede vi det jo lige på eh, faktisk 25 sekunder, Jacob Nielsen. Tusind tak, fordi du vil medvirke også. Tak til dig, Hans Engel. Det var alt, hvad vi havde fra Q&A i dag, og vi er naturligvis tilbage igen på næste mandag.